Про біль душі часто поминала мати, але тут, під годинником, на вітрянім ірійським белебні, я вперше відчув її. Я вже знав, що скажу дівчині з мудрими й холодними очима за крижинками окулярів, якщо вона вимагатиме звіту. Я скажу їй, любов – це коли душа болить. Хвилинна стрілка завмерла на дванадцятим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 попіл вогнища, яке повільно вмирає. Аж тоді до мене пробився її владний голос. «Ходіть до нас!» І враз усе до окруж спалахнуло. Освітилося радісними, святковими, веселковими вогнями, неначе над ірійським бульваром злетіли салютні ракетограї. І я побачив, по той бік бульвару в навдивовижу рухливім і барвистім світлописі клавину постать в ясно-червонім лижнім костюмі і спортивною сумкою через плече. Я стрім голову кинувся через вулицю на різкий вереск автобусних гальм, на раптовий параліч таксі, на прокляття шоферів і пронизливе сюрчання міліцейського свистка. На тім боці асфальтової ріки – Клава вхопила мене за руку, і ми полопотіли бульваром, тікаючи від вчиненого мною бешкету, безпричинно регочучи, і вже в провулкові, що вів до стадіону, де була Ковзенка, я завважив, що ми не самі. А з Клавою прийшло ще троє хлопців, незнайомих мені, а четвертий,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 хворобливим резонансом одної замкненої системи щодо іншої системи. Його знакою індивідуальності не вельми досконал. А чому ви без ковзанів? перервало його ревниве просторікування дівчина з календаря. Бігати по колу, мов білка в колесі чи кінь у приводі, засміявся я весело, і дещо зверхньо, давно готовий до цього запитання. Та ще ж і крига тут у вас...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 а я залишився сам, край крижаної доріжки, в сипкім сніговім заметі. Клава придипцяла до мене на ковзанах, коли вертала з роздягальні. Сіявся сніг, сухий і скрявий, цяцькував білим її червону шапочку,